Але коли б лахтак і був там, де вибухнув крайній до нього фугас, то навіть звідти не міг би ще вибратись власними силами. Бенсен бачив, що в тих місцях, де крига тріскалася, потрібен був би ще ряд вибухів, щоб пароплав міг вийти на чисту воду. Крім того, ще залишилося майже 400 метрів нерушеної криги. Для цього потрібно було ще вибухових речовин – Кар і Бенсен розрахували, що коли економно витрачати ці речовини, то їх вистачить, щоб визволити лахтак з криги. Ще кілька днів присвятили пробуванню дірок у кризі. Тепер їх зробили в кілька разів більше, ніж треба. Почалася нова серія вибухів. Тепер Бенсен робив вибухи по одному. Перевіривши наслідки вибуху, він вишукував найдоцільніше місце для закладання нового фугасу. Коли там не було заздалегідь виготовленої дірки, то доводилось її пробивати. Кар дав розпорядження розводити пари, щоб бути готовими скористатись з першої нагоди і вискочити з крижаної пастки. Торба, укомплектувавши свою кочегарську машинну команду норвежцями, серед яких знайшлися мотористи, поспішив виконати наказ капітана. Тимпа, що вже ходив без сторонньої допомоги, активно втручався в усі справи на пароплаві. Йому ще не дозволяли працювати, але він допомагав у різних дрібницях матросам, лазив у машину та кочегарку, де не обходилось без його порад і різних послуг кочегарам та машиністам, спускався на кригу і спостерігав, як там виготовляли фугаси. Усі раділи думці про давню сподівану плавбу, Після кожного вибуху ближче в шлях до води і зміцнювалася радісна надія. З останнім вибухом, від якого задрижав корпус судна, уламки криги засипали корму й правий борт, а крижані затиски, що в них сидів пароплав, розступилися широкою щілиною. Коло борту виступила вода. Довгий протяжно гув гудок гул повною силою своїх парових легенів. Він сповіщав, що пароплав готується вийти в море і кликав останнього вартового біля червоного прапора. Останню варту стояв Котовай. Кар і Бенсон в біноклі шукали його. Вони бачили, як з острова на крижане поле війшли не один, а двоє людей. І обминаючи широкі проталини, Перелізаючи через тороси, поспішали до пароплава. За кілька хвилин усі, крім машинної команди, стежили за тими двома. «Хто це? Хто це?» – запитували один одного. Та скоро всі догадалися, що другий був шкіпер Ларсен. Ось обидва пішоходи наблизились до борту. Вперше після довгої мовчанки задзвонив дзвінок машинного телеграфу і в машинному відділі увагу торби притягла стрілка, що показувала на сектор «Готуйтесь!» «Пару! Пару підіймайте!» крикнув Зорін у кочегарку. Механік кожну хвилину чекав нового дзвінка, який пересуне стрілки на сектор «Малий вперед». І ось дзвінок продзвенів. Тримтячими руками механік дав пару. Повільно рушили поршні, Рушили мотилі, заснавигали куліси, і заворушився дейдвудний вал. За кормою під лопастями гвинта завирувала вода. Розділ чотирнадцятий «Мені капітана», – сказав шкіпер Ларсен, зійшовши разом з котоваєм на палубу лахтака. «Ходім зо мною», – «відповів Лейте» і повів Ларсена на капітанський місток. «Де ти його захопив?» – питали матроси, обступивши Котовая. Ельгар, що вже добре розумів російську мову, переклав норвежцям слова Котовая. «Сам здався. Підходить, хусткою махає. Я насторожився. Він кинув рушницю і підходить ближче. Я згадав, як він з Ельгаром розмовляв, і показує руками». «Викинь револьвер», витяг його з кишені і жбурнув мені під ноги. Підходить ще ближче, щось говорить, на пароплав показує, а було це вже після гудка».